Пеппі зазнає корабельної аварії Щодня, зразу ж після школи, Томі й Аніка мчали до Пеппі Навіть уроків не хотіли вчити вдома, а брали з собою книжки й зошити Дуже добре, мовила якось Пеппі Може, трохи вашої науки пристане й до мене Вона мені не дуже потрібна Але, мабуть, не можна стати справжньою дамою, якщо не знаєш, скільки готентотів живе в Австралії Том і Аніка прилаштувалися біля столу в кухні вчити географію А Пепі сіла просто на стіл, підібгавши під себе ноги Хоч уявіть собі таке, – додала вона, задумливо длубаючись у носі. Я вивчу, скільки тих готентотів живе в Австралії. І раптом один застудиться та й помре. Виходить, я дарма вчила і не зможу стати справжньою дамою. Вона знову задумалася. Хтось повинен наказати готентотам – щоб вони не застуджувалися, а то в підручнику буде помилка Коли Томі й Аніка кінчали вчити уроки, починалися розваги Якщо на дворі було тепло, діти йшли в садок Або їздили верхи, або вилазили на дах пральні і пили там каву Або ховалися в глибокому дуплі дуба Пепі казала, що то чарівний дуб Бо в ньому росте лимонад І справді, щоразу, коли діти залазили в дупло Там чекало на них три пляшки лимонаду Томі і Аніка не могли збагнути Куди потім діваються порожні пляшки Але Пепі запевняла їх, що пляшки в'януть Тільки-но хтось вип'є з них лимонад Так, Томі і Аніка теж вважали, що цей дуб чарівний на ньому часом виростали і плитки шоколаду Але тільки четвергами, пояснила Пепі І томіз Анікою не забували, що четверга зривати ласощі Пепі сказала, що коли вони добре поливатимуть дуба На ньому почнуть рости і французькі булочки І навіть телячі котлети Якщо йшов дощ Діти сиділи в хаті, і їм також не було нудно Вони або перебирали чудесні скарби в шухлядах старої шафи Або сиділа біля плити і дивилися, як Пепі пече яблука і млинці Або слухали її цікаві розповіді про той час, коли вона плавала з батьком морями Яка ж того дня була страшенна буря, розповідала Пепі навіть риба захворіла на морську хворобу І хотіла якнайшвидше опинитися на березі Я сама бачила акулу, що аж позеленіла з млості А одна каракатиця всіма своїми мацаками трималася за лоба Так їй було погано Не часто бувають такі бурі А ти не боялася, Пеппі? – спитала Аніка Адже ваш корабель міг розбитися, додав Томі Ну, наш корабель стільки вже розбивався, що я перестала боятися Принаймні, як починалася буря Навіть не злякалася, коли вітер вихлюпнув старілки всю юшку, бо ми саме обідали І тоді, як вітер видув у кока з рота всі штучні зуби Та коли я побачила... Що від корабельного кота лишилася тільки шкура А його самого понесло голого ген на далекий схід Мені стало трохи моторошно Я маю книжку, де написано про те, як розбився корабель Мовив Томмі Вона зветься Робінзон Крузо Так, дуже цікава книжка, підхопила Аніка Той Робінзон Крузо попав на безлюдний острів – А ти, Пепі, ніколи не попадала на безлюдний острів, як твій корабель розбивався? – спитав Томі, вмостившись зручніше на ящику з дровами. – Ще пак, – обурилася Пепі. – Ніхто стільки не опинявся на безлюдних островах, як я. – Що там ваш Робінзон? – Думаю, що в Атлантичному й Тихому океанах не знайдеться десятка островів, на які б я не попадала, коли розбивався корабель. Вони на туристських картах позначені як особливо небезпечні. Мабуть, дуже цікаво опинитися на безлюдному острові, замріяно мовив Томмі. Я теж хотів би там побувати. Це ж легко влаштувати, мовила Пепі. Безлюдних островів є стільки, що хоч греблю ними гати. Так, я сам знаю один острів недалеко звідси, сказав Томмі. На озері? спитала Пепі. Так. Чудово, бо якби він лежав на Суходолі, то нам не придався б. Том мій страшенно зрадів. Поїдьмо туди закричав він Нагайно поїдьмо! Через два дні в Томі й Аніки починалися канікули. І саме тоді їхні тато і мама мали кудись виїхати на кілька днів. Отже, Кращої нагоди погратися в Робінзона Крузо не могло й бути «Щоб корабель розбився, найперше треба його мати», – сказала Пепі «А його немає», – мовила Аніка «Я бачила на річці неподалік старий затоплений човен», – сказала Пепі «Але ж він уже розбитий», – мовила Аніка «Тим краще», – заявила Пепі, – «бо він уже знає, як розбиватися» Пепі зовсім легко було підняти з дна затоплений човен Цілий день вона прововтузилася біля річки Затикала і просмолювала човна А другого ранку, коли йшов дощ, пішла в дровітню і витесила сокирою з дошки двоє весел Нарешті втомій Аніки почалися канікули і їхні батьки кудись поїхали «Ми за два дні повернемось», – сказала їм мама. «А ви будьте чемні і слухайтеся Елли». Елла була хатньою робітницею і тепер мала наглядати за Томі й Анікою, поки повернуться їхні тато й мама. Та коли діти лишилися з Еллою, Томіс сказав, «Можеш за нами не наглядати, Елло, бо ми однаково весь час будемо в Пеппі». А крім того, ми самі за собою наглядатимемо, додала Аніка. Он за Пепі ніхто ніколи не наглядає. То чому нас хоч на два дні не можна лишити в спокої? Елла, звичайно, рада була мати два вільні дні. А Томій Аніка так довго просили і вмовляли її, щоб вона лишила їх самих, що врешті вона погодилась поїхати додому навідати свою матір. Дітям довелось пообіцяти їй, що вони будуть вчасно їсти і лягати спати І не вибігатимуть увечері на двір без теплих светрів Томі сказав, що він ладен одягти 10 светрів, аби тільки Ела швидше їхала Отак От усе й сталося Ела поїхала додому, а через дві години Пепі, Томій, Аніка, Кінь і пан Нільсон Вирушили на безлюдний острів Було хмарне, але тепле червневе надвечір'я До того місця, з якого видно було безлюдний острів Довелося йти досить далеко Пепі несла човна, тримаючи його над головою А на коня вона навантажила великий мішок і намет «Що ти везеш у тому мішку?» – спитав Томі Їжу, вогнепальну зброю, ковдри і порожню пляшку, відповіла Пепі Бо я вирішила, що задля початку хай це буде приємна аварія Звичайно, раніше, коли розбивався корабель, я підстрелювала антилопу або ламу і їла сире м'ясо але, мабуть, на цьому острові немає ні антилоп, ні лам. То було б смішно загинути з голоду через таку дрібницю. А навіщо тобі пляшка? спитала Аніка. Навіщо пляшка? І ти що й питаєш. Звичайно, в корабельній аварії найважливіший корабель, але після нього йде пляшка. Тато вчив мене цього ще в колисці. Пепі! Казав він, байдуже, чи ти не забудеш помити ноги, коли тебе запросять до королеви Але не забудь узяти пляшку, коли ти готуватимешся до корабельної аварії Без неї краще взагалі сидіти вдома Ну добре, але навіщо вона? – спитала Аніка Ти ніколи не чула про пошту в пляшці? – мовила Пепі Потерпілі пишуть записку, в якій прохають допомогти Кладуть у пляшку, міцно затикають ту пляшку і кидають у море І вона пливе просто до того, хто тебе має рятувати Бо як інакше можна врятуватися після корабельної аварії? Чи ти хочеш лишити все на призволяще? От то гарно придумала Та ні, тепер я зрозуміла, відповіла Аніка Невдовзі діти були вже біля озера, посеред якого виднів безлюдний острів Крізь хмари пробивалося сонце і привітно освітлювало свіжу зелень Чудово! Я такого гарного безлюдного острова ще ніколи не бачила, мовила Пеппі Вона швидко спустила човен на воду, зняла з коня вантаж і скидала все на дно човна Аніка Томі і пан Нільсон стрибнули в човен, а Пеппі поплескала коня по шиї і сказала «Любий, конику, я так хотіла б тебе взяти, а не можу, але думаю, що ти вмієш плавати, це ж так просто! Ось глянь!» Вона як була одягнена, так і шубовснула у воду і трохи поплавала, широко загрібаючи руками Плавати страх як гарно, а коли хочеш, щоб було краще, то можна погратися в кита, ось так Пепі набрала в рот води, перекинулася на спину і випустила воду стовпом Буй-буй! По коневі не видно було, що ця гра йому сподобалась Та коли Пепі залізла в човен Узялась за весла і відчалила від берега, він кинувся у воду і поплив за дітьми. Щоправда, він не грався в кита. Коли човен був уже біля острова, пепі крикнула. Всім вичерпувати воду. А за мить додала Надаремне доведеться покидати корабель. Рятуйтеся, хто як може. Вона побігла на корму і стрибнула вниз головою, але швидко виринула, схопила човна за мотузку і попливла до берега «Я можу найперше врятувати харчі, а команда нехай почекає», – мовила вона і прив'язала мотузку до каменя Потім вона допомогла Томі й Аніці вибратися з човна Пан Нільсон вистрибнув сам Сталося диво, гукнула Пеппі. Ми врятовані! Принаймні на якийсь час, якщо на острові немає людоїдів і левів Кінь також доплив до острова, виліз на берег і почав струшувати з себе воду Дивіться, наш штурман також урятувався, радісно вигукнула Пеппі Треба провести воєнну нараду вона витягла з мішка пістолета, якого знайшла колись на горищі в матроській скрині І тримаючи його в руках, сторожко оглянула навколишні кущі «Що там таке, Пепі?» – занепокоєно спитала Аніка «Мені вчулося, що в кущах забурчав людоїд», – відповіла Пепі «Зайва обережність ніколи не завадить» Бо нащо було рятуватися, вибиратися на берег, коли тебе потім мають з'їсти з тушкованою городиною. Проте людоїдів ніде не було видно. Вони поховалися, мовила Пепі. Або сидять удома і по складах вивчають з куховарської книжки, як краще нас зварити. Та коли вони з'являться, я їм скажу, що не дозволю тушкувати себе з морквою Я її страх як не люблю Ох, Пепі, не кажи такого страхіття, мовила Аніка і здригнулася Ти теж її не любиш? Попросимо їх, щоб не клали моркви Але насамперед треба поставити намет Так Пепі і зробила Невдовзі в сухому місці на березі вже стояв намет. Томій Аніка відразу залізли в нього і їм там дуже сподобалося. Неподалік від намету Пеппі розклала кружечком камінці і почала носити туди хмиз. «О, як добре, що у нас буде багаття, зраділа Аніка. Певне що добре, мовила Пеппі. Вона заходилася терти один об один Два шматки дерева Томі напружено стежив за нею Ти хочеш добути вогонь тертям? Як дикуни? Захоплено спитав він Хотіла добути, відповіла Пепі Але у мене аж пальці затерпли То не страшно, як я просто підпалю хмис Зараз пошукаю сірників За кілька хвилин над купою хмизу вже застрибало веселе полум'я Томмі сказав, що йому ще зроду не було так гарно, як тепер біля багаття Так, біля багаття гарно сидіти А ще воно відлякує диких звірів, мовила Пепі Яких диких звірів? – тремтячим голосом запитала Аніка Наприклад, комарів Відповіла Пепі, задумливо чухаючи те місце на нозі, де її вкусив комар Аніка з полегкістю відітхнула І, звичайно, левів, додала Пепі А от проти гадюк і американських бізонів багаття не допомагає Пепі погладила пістолет і сказала Але не бійся, Аніко, з цією штукенцією ми не пропадемо Пепі зварила на вогні каву і тепер діти сиділи навколо багаття з чашками і бутербродами в руках і почували себе щасливими Пан Нільсон примостився на плечі в Пепі і також пив каву А кінь часом простягав морду, щоб йому дали шматок хліба чи грудочку цукру а крім того, навколо росла буйна соковита трава, в якій він пасся Небо знов облягли хмари Почало смеркатися, В кущах було вже зовсім темно Аніка присунулася якомога ближче до Пеппі Полум'я кидало навколо такі дивовижні тіні, що, здавалося, ніби темрява за невеличким кружалом світла сповнена живих істот. Аніка вся тремтіла. Ану ж, за котримось кущем стоїть людоїд або за каменем причаївся лев. Пепі відставила порожню чашку і заспівала хрипким голосом. На мертвого скриню п'ятнадцять осіб. Я ха ха, та ще й пляшка раму. Аніка затремтіла ще дужче. Ця пісня з іншої книжки. Я її також маю, жваво сказав Томі, з книжки про морських розбійників. Може? Погодилася Пеппі Як так, то її написав Фрідольф Бо це він навчив мене співати цю пісню Коли я бувало стояла на палубі татового корабля ясної ночі І дивилася на південний хрест просто над головою Фрідольф поряд співав на мертвого скриню п'ятнадцять осіб. йо хо хо, то ще й пляшка, ромо, заспівала пепі ще хрипкішим голосом. Коли ти отак співаєш, пепі, в мене стає так дивно на душі, сказав Томі. Водночас і страшно, і приємно. А мені майже тільки страшно, сказала Аніка, лиш ледь-ледь приємно Коли я виросту, то піду в море, твердо заявив Томі І стану морським розбійником, як ти, Пеппі Чудово, зраділа Пеппі, ми з тобою будемо пострахом Карибського моря Грабуватимем золото, коштовності, діаманти, матимем потаємний сковок для своїх скарбів на якомусь безлюдному острові Тихого океану, а охоронятимуть печеру три кістяки, а ще... Ми вивісимо прапор із зображенням черепа і двох схрещених кісток І співатимемо на мертвого скриню так, що буде чути з одного кінця Атлантичного океану до другого І всі мореплавці бліднітимуть зі страху і думатимуть, чи не кинутися йому море, щоб уникнути нашої кривавої помсти А як же я? Жалібно спитала Аніка Я не можу бути морською розбійницею Що ж мені робити? Нічого, ти також можеш плавати з нами Заспокоїла її Пеппі Стиратимеш порох з піаніно в кают компанії Тим часом багаття пригасло Пора йти спати, мовила Пеппі вона настелила в наметі ялинового гілля, а зверху кілька товстих ковдр. «Ти ляжеш зі мною в наметі?» – спитала вона коня. «Чи тобі краще ночувати під деревом? Ти ж завжди скаржишся, що не можеш заснути в наметі. Хм, про мене. Сти на дворі. Я вкрию тебе попоною», – мовила Пепі і поплескала коня по спині. Невдовзі діти і пан Нільсон лежали вже в наметі, закутані в ковдри. З надвору долинав хлюпіт хвиль. Слухайте, як шумить океанський прибій, сонним голосом мовила Пеппі. В наметі було темно, як у мішку. Аніка не відпускала руки Пеппі, щоб було не так страшно. Раптом пішов дощ. Краплі залопотіли по брезенті, але всередині намету було сухо і тепло, а шурхіт дощу тільки заколисував дітей. Пепі вийшла на двір і вкрила коня ще однією ковдрою. Він стояв під ялиною з густим гіллям і дощ йому не заважав. «Як тут гарно!» Зітхнув Томі, коли Пеппі вернулася Ще пак, озвалася Пеппі Гляньте, що я знайшла під каменем Три плитки шоколаду За кілька хвилин Аніка вже спала, тримаючи Пеппі за руку і не дожувавши шоколаду Ми забули «Почистити зуби!» – мовив Томі і також заснув. Коли Томі й Аніка прокинулися, Пепі не було в наметі. Вони швиденько вилізли на двір. Там яскраво світило сонце. Перед наметом палало багаття, а біля нього сиділа Пепі, смажила шинку і варила каву. Від щирого серця бажаю вам щастя і веселого великодня, вигукнула Пепі, побачивши Томі й Аніку Але ж Великдень вже минув, сказав Томі Минув, погодилася Пепі, а ви прибережіть мої побажання до другого року Запах смачної шинки і кави лоскотав дітям Ніздрі вони посідали, підібгавши ноги біля багаття, і Пепі дала їм по шматку шинки з яйцем і картоплею. Потім вони пили каву з печивом. І ніколи ще їм сніданок не здавався таким смачним. «Думаю, що нам краще, ніж Робінзонові», – сказав Томмі. «А вже ж краще! А ще як ми наловимо на обід свіжої риби...» То Робінзон позеленіє заздрощів, мовила Пепі Пх, я не люблю риби, сказав Томі І я також озвалася Аніка Проте Пепі вже їх не слухала Вона вирізала тонку лозину Прив'язала до неї з одного кінця нитку, зробила зі шпильки гачок, наліпила на нього крихту хліба і сіла зі своєю вудкою на прибережний камінь «Зараз побачимо, що вловиться», – сказала вона «А що ти хочеш спіймати?», – спитав Томі «Каракатицю», – відповіла Пепі, – «такого смачного м'яса, як з каракатиці, ви ще не їли» Вона просиділа на камені цілу годину Але каракатиця не ловилася Раз до гачка підплив окунь І тицнувся носом у крихту хліба Але Пеппі швидко відсмикнула вудку «Е ні, голубе, дякую», – мовила вона «Коли я кажу каракатиця, то й маю на увазі каракатицю, а не окуня Тому не крутися в мене перед очима» Вона посиділа ще трохи, а тоді рішуче кинула вудку в озеро Вам пощастило, звернулася вона до Томій Аніки Доведеться їсти на обід млинці з м'ясом, бо каракатиці сьогодні не клюють Томій Аніка дуже зраділи Вода так знадливо блищала на сонці Ходімо купатися, запропонував Томій Пеппі й Аніка відразу погодились, але вода виявилася холодною. Томі й Аніка попробували її ногою і побоялися залазити в озеро. «Я знаю, що робити!» – мовила Пеппі. На самому березі росло велике дерево і гіля його нависало над водою. Пеппі вилізла на дерево і прив'язала до гіляки мотузку. Ось як треба купатися, коли холодно, мовила вона, схопилася за мотузку і з'їхала по ній просто у воду Оце то хрещення, захоплено вигукнула вона, з'явившись над водою Том і Аніка трохи повагалися Та коли побачили, як Пеппі весело, вирішили спробувати й собі а пірнувши раз, вони вже не могли спинитися, бо ця розвага виявилася куди кращою, ніж їм здавалося. Пан Нільсон також розважався разом з ними. Він блискавично з'їжджав мотузкою вниз, але біля самої води спинявся і чим душ видряпувався назад. І так щоразу, хоч діти соромили його, казали, що він боягус. Потім Пепі спало на думку з'їжджати зі стрімкого берега на дошці І це було також цікаво, бо коли вони з розгону падали у воду, здіймався цілий сніп бризок Хотіла б я знати, чи Робінзон теж з'їжджав так на дошці, мовила Пепі, влаштуючись до нового спуску не знаю, принаймні в книжці про це не написано Відповів Томі Так я й думала Мабуть, його корабельна аварія була нудна Що він робив цілими днями? Вишивав хрестиком чи що? Гей-гей, тікайте, бо я їду! І Пепі ковзнула вниз Тільки руді кіски заметляли ззаду Накупавшись до схочу Діти надумали обстежити безлюдний острів Вони всі троє сіли на коня І він повіз їх рівним чвалом по горбах і долинах Крізь й густі зарості Через болота і зелені галявини всіяні луговими квітками Пепі тримала на пістолета І час від часу стріляла І тоді кінь ставав дибки з переляку «Я застрелила лево!» – вдоволено казала Пеппі, або вигукувала. «От твай людоїд від мене не втече, це його остання година!» «Я хотів би, щоб цей острів був назавжди наш», мовив Томмі, коли діти вернулися до табору і Пеппі заходилася пекти млинці. Пеппі й Аніка теж хотіли цього. Виявилося, що млинці дуже смачні, коли їх їсти просто зі сковороди. Діти не мали ні тарілок, ні виделок, і Аніка спитала, можна їх їсти руками? Як хочеш, відповіла Пепі. Сама я волюю їсти ротом. О, ти чудово розумієш, що я маю на увазі, мовила Аніка. Вона взяла пальцями млинець, і задоволено запхала його в рот І знов настав вечір Багаття погасло Діти тісно притулившись одне до одного І вкрившись ковдрами Лежали в наметі Вони навіть не витерли губ Після масних млинців Крізь дірочку в наметі Світила зірка А прибій заколисував їх до сну Сьогодні «Нам треба повертатися додому», – жалібним голосом сказав Томі другого ранку. «Така несправедливість», – підхопила Аніка. «Я б хотіла пробути тут ціле літо, але сьогодні приїздять мама й тато». Після сніданку Томі подався на берег і раптом звідти почувся його відчайдушний крик. «Човен! Зник! Човен!» Аніка була приголомшена. «Як же вони виберуться звідси?» «Звичайно, вона за Любки пробула б на острові ціле літо, але зовсім інакше почуваєш себе, як знаєш, що будь-коли можеш вернутися додому». «А що скаже бідна мама, коли не знайде вдома Томі Аніки?» Аніки аж сльози виступили на очах, як вона подумала про таке «Що з тобою, Аніко?» – спитала Пепі «Як же ти собі уявляєш корабельну аварію? Що б, по-твоєму, сказав Робінзон, якби через два дні по нього приплив корабель?» Просимо, пане Крузо, підіймайтеся на корабель, дозвольте вас урятувати. Можете помитися, поголитися, обрізати нігті? Ні, красно, дякую. Я думаю, що пан Крузо втік би і сховався в кущі. Бо коли вже пощастить комусь попасти на безлюдний острів, то треба там прожити хоча б сім років. Сім років? Аніка затремтіла. Навіть Томі розгубився Але я не думаю, що ми пробудемо тут так довго Заспокоїла їх Пеппі Я вважаю, що нам треба дати про себе звістку Не чекати, поки Томі стане моряком Аніка ще дужче перелякалася Пеппі якийсь час задумливо дивилася на неї А тоді сказала Ну гаразд коли ти так боїшся, доведеться послати звістку в пляшці Вона видобула з мішка порожню пляшку На щастя, папір і олівець у неї також знайшлися Пепі поклала їх перед Томі на камені і сказала На, ти краще за мене вмієш писати А що писати? – спитав Томі Зараз подумаю Можна так? Урятуйте нас, поки ми не загинули Без тютюну ми не витримаємо на цьому острові і двох днів Але ж Пепі, так не годиться, докірливо сказав Томі Це ж неправда Що саме неправда, спитала Пепі Не можна писати без тютюну, мовив Томі Чому не можна, хіба ти маєш тютюн, спитала Пепі ні, не маю, відповів Томі. То, може, Аніка має? Немає, але ж чи, може, я маю, допитувалася Пепі. Ні, ніхто з нас не має тютюну, але ж ми не куримо, сказав Томі. Так, я й хочу, щоб ти написав без тютюну ми не витримаємо. Але ж якщо ми так напишемо, люди неодмінно подумають, що ми куримо, наполягав Томі Слухай, Томі, мовила Пепі Скажи мені одне, хто найчастіше не має тютюну, ті, що курять, чи ті, що не курять? Звичайно, ті, що не курять, відповів Томі Ну то чого ж ти сперечаєшся, обурилася Пепі Пиши те, що я кажу Томі написав Урятуйте нас, поки ми не загинули. Без тютюну ми не витримаємо на цьому острові і двох днів. Пепі взяла папірець, засунула його в пляшку, заткнула її і кинула у воду. Тепер наші рятівники не забаряться, мовила вона. Пляшка трохи відпливла і зачепилася за коріння вільхи при березі. «Треба її закинути далі», – сказав Томмі. «Ми б тоді зробили велику дурницю», – мовила Пепі. «Якби пляшка попливла далеко, наші рятівники не знали б, де нас шукати». «А так, ми можемо гукнути їх, якщо вони пляшку знайдуть, а нас не помітять, і ми відразу будемо врятовані». Пепі сіла на березі чекати рятівників. «Найкраще весь час не спускати очей з пляшки». Мовила вона Томі і Аніка також посідали біля неї Хвилин через десять Пепі сердито сказала Люди певне думають, що в нас немає іншого діла Як сидіти і чекати, поки вони врятують нас Просто глум! Де вони всі поділися? Хто? – спитала Аніка Наші рятівники – відповіла Пепі Хіба можна так недбало ставитися до своїх обов'язків, коли йдеться про людське життя? Аніці вже почало здаватися, що вони й справді загинуть на цьому безлюдному острові. Раптом Пеппі стукнула себе по лобі і вигукнула: "Лишенько, яка я неуважна, і як я могла забути про це?" "Про що?" спитав Томмі. «Про човна!» – відповіла Пепі. «Я вчора ввечері витягла його з води, коли ви поснули». «Навіщо?» – докірливо спитала Аніка. «Боялася, щоб він не промок», – відповіла Пепі. Пепі швиденько витягла з кущів човна, винесла його на озеро і сказала понурим голосом. «Ну...» Хай би тепер вони з'явилися, ті рятівники, тільки б даром пливли, бо ми самі врятувалися, так їм і треба Може це навчить їх бути не такими забарними, коли йдеться про людське життя Як ти гадаєш, ми встигнемо вернутися додому раніше за мамою тата, спитала Аніка, коли вони вже сиділи в човні і Пепі дужими ударами весело гнала його до суходолу Бо мама страшенно хвилюватиметься Не хвилюватиметься, відповіла Пеппі Сетергрини, батьки Томі Аніки Вернулися додому на півгодини раніше за дітей І ніде не могли знайти їх Зате вони знайшли в поштовій скринці Клаптик паперу, на якому було написано Ваші діти ні загинули а попали в невелику корабельну аврію. Щирі вітання від пеппі.